Гаразд, пруденцю, мовив він. Ми підемо з цього села, якомога далі, і більше сюди ніколи не повернемось. А тепер йди собі з миром. Отак і вийшло, що вони розпочали перехід через гірський хребет до моря. Кілька друзів Хосе Аркадіо Боендіа, такі ж молоді, як і він, страшенно охочі до пригод, залишили свої домівки і вирушили з жінками і дітьми на землю необітуванну. Перший, ніж покинути село, Хосе Аркадіо Боендіа закопав у дворі спеса і одному за одним повідрубував голови своїм чудовим бойовим півням, сподіваючись у такий спосіб дати хоч якесь заспокоєння пруденцію Агіляру. Урсула забрала з собою тільки валізу з весільним убранням, дещо з домашнього начиння і скриньку зі спадщиною від батька золотими монетами. Якогось певного шляху наперед не визначили, просто вирішили йти в напрямку від Рюачі, щоб не зустріти знайомих і зникнути безслідно. Безглуздішої подорожі годі було придумати. Через рік і два місяці, зіпсувавши собі шлунок мавп'ячим м'ясом та юшкою зі змій, Урсула народила сина, у якого всі частини тіла були цілком людські. Добру половину дороги вона подолала, лежачи в гамаку, підчепленому до жердини, яку двоє чоловіків несли на плечах. У неї опухли ноги, а вина на них повздувалися, мов пухирі. Діти витримували перехід краще, ніж дорослі, і здебільше гралися, хоч на них боляче було дивитися. Очі позападали, животи поздувалися. І ось одного ранку, після майже двох років блукань, їм випало стати першими смертними, які побачили західний схил гірського хребта З укритої хмарами вершини вони споглядали неосяжний перерізаний ріками обшир Величезну долину, що сягала другого кінця світу Але до моря вони так і не вийшли Однієї ночі, проблукавши кілька місяців болотами, забрівши далеко від місць, де востанні зустріли тубільці, вони стали табором на березі кам'янистої річки, де вода була схожа на застиглий потік рідкого скла. Через багато років, під час Другої світової війни, полковник Ауреліно Буандія спробував пройти туди, щоб захопити зненацька гарнізон Ріоачі. Та через шість днів зрозумів, що ця спроба Справжнє безумство. Проте, хоча тієї ночі, коли отаборились біля річки супутники його батька і скидалися на людей, що зазнали корабельної аварії, та за час переходу їхнє військо кількісно збільшилось, і всі його солдати мали намір дожити і таки дожили до глибокої старости. Вночі Хосе Аркадіо Буендія бачив сон. Ніби на місці їхнього табору Виросло гомінке місто, де будинки були із зеркальними стінами. Він спитав, що це за місто, і йому у відповідь сказали назву, що її він зроду не чув. Зовсім беззмістовно, яка однак у вісні була на природно-звучною. Макондо. Назавтра він упевнив своїх супутників у тому, що їм ніколи не вдасться вийти до моря, і наказав валити дерева та розчищати в найпрохолоднішому місті біля річки Галявину. Отут вони і заснували селище. Хосе Аркадіо Буандіа ніяк не міг витлумачити собі сон про будинки з дзеркальними стінами, аж доки не побачив лід. Відтоді він став вважати, що збагнув глибокий сенс віщого сну. Йому сяйнула в голові думка, що в недалекому майбутньому можна буде налагодити широке виробництво крижаної цегли з такого звичайного матеріалу, як вода, і вибудувати всім нові будинки. Тоді Макондо не буде розжареним пеклом, де від спекоти перекошуються клямки та віконні завіси, а перетвориться на місто вічної прохолоди. І коли він уперто не наполягав на негайному здійсненні свого наміру побудувати фабрику льоду, то тільки через те, що саме в той час був весь захоплений вихованням синів. А надто Аореліано, котрий з самого початку виявив виняткові здібності до алхімії. Знову закипіла робота в лабораторії. Перечитуючи мелькіадесові нотатки, тепер уже спокійно, без хвилювання від новизни, батько і син довго і терпляче силкувалися видобути урсулене золото з прикипілого до казанкового дна осаду.